Cartea nunții Pista 2 Verdeața prea crudă de umbră și udătură Țâșnea în flăcări violente. Nesmulse de nimeni, Troscotul, păpădiile și scaieții grași albaștri Ieșeau printre bolovani La temelia zidurilor și în jurul Chepengurilor de tabla ale unor pivnițe În formă de cavou Și înăbușeau straturile cu flori Îndeosebi dali și crăițe Cultivate în fronturi prea compacte pe subferestre. Un zăplas de lemn cu scândurile orizontale și în parte căzute, Închidea în fund curtea, despărțindu-o de o alta, Înnecată de frunza duzilor, pe sub crengile cărora se zărea tabla arsă de ploia A unei căsuțe cu cerdac pe stâlpi îmbrăcați în viță de vie. Totul părea un maidan părăsit și un han de mult pustiu, uitat cu drugi și lacăte la ușe, pradă ierburilor și ploilor. Gândul presupunea grinzi căzute înăuntru lodăilor cu tavan mâncat până la coastele pute de ale grătarilor de trestie și cercevele lunecoase de muști asemeni ghizdurilor unui put. Transperantele de șipci verzi căzuseră cu sforile rupte peste ochiurile superioare ale ferestrelor crăpate lipite cu hârtie. În timp ce canapelele săltau necontenit capetele inerte ale călătorilor scufundați în somn, aerul rece, intrat pe geamul încă deschis, vestea apropierea munților. Trenul lăsase de mult valea târnavei și se îndrepta spre zonele rece ale Brașovului. Aerul se rarefiase, devenind transparent și palid, iar roșața de focuri îndepărtate pe linia zării prevestea zorile. Din când în când sclipeau în semicercul fragmentele ieșite din sălcii ale întortocheatului olt, rece și lucios ca o lamă. În vinețite de frig, buzele și nările fetei, adormite de abinelea, binelea, trădau prin mici convulsiuni penetrația răcelii. De bună seamă visa că trece printr-o apă curgătoare sau că e surprinsă de dezăpezi mari într-o poiană până atunci înflorită. Caritatea și acel sentiment de prietenie ascunsă l-ar fi îndemnat pe Jim să arunce Cotul său pe umerii ei înfigurați, lăsându-i afară numai nasul evazat și casca ștângărească îngărească părului. Dar discreția îl opri. O altă primejdie amenința pe domnișoară. Ofițerul, până atunci întins transversal, se sculase deodată cu ochii de fruncți și, într-un gest instinctiv, fără să se deștepte, se lungise de-a lungul sofalelor, reluându-și după un scurt grohăit straele sforăiturilor. Picioarele cu grele cizme, îndoite cu un ultim rez de conveniență pe cuprinsul a două locuri, se discordară de încleștarea somnului și împinseră trupul mic de alături. Adormitul își căuta acum dezmorțit poziții comode în somn și o întoarcere inconștientă îi aruncă talpa unei cizme în poalele cu genunchi delicați ai domnișoarei. Aceasta a sări speriată în sus. Gestul trecut neobservat pentru cei doi bărbați căzuți în fundul celor mai prăpăstioase vise și picioarele ofițerului lipsite de rezistență alunecară încet pe toată banca. Jim se-i trase numai decât de la fereastră și, zâmbind, făcu semn fetei, palide de spaimă, să se așeze. Ea a mulțumit cu o grațioasă înclinare masculină și se așeză sfioasă pe locul arătat. Încercă, strângând picioarele și umerii, să se subțieze, dar era evident că făcea aceasta nu pentru a evita atingerea vecinului, ci spre a-i răpi cât mai puțin loc. Jim îi simțea de asta dată umărul, linia șoldului și respirația caldă amestecată cu mirosul părului parfumat, și vedea linia șirei spinării lunecând sub gulerul rotund și nu odată fuispitit să-i strecoare mâna pe sub umeri. În curând, domnișoara închise din nou ochii, în vreme ce astrul roșu, plat ca o tablă de cupru al zilei, ieșea de după dealuri. Terenul accidentat în unde mai blânde de o parte, cu umerii negri încrustați de zăpadă ai munților, pe de alta, Dezvelea în lumina alba dimineții arabescurile lanurilor galbene, cosite, întrerupte de plăci, verzi de rapiță. Turlele de tabla ale bisericilor din satele risipite în văi, luceau din loc în loc. În cele din urmă, la poalele unor creste negre de păduri, se văzură țiglele roșii ale Brașovului. Cei doi tovarăși de călătorie, deșteptați cu puțin înainte, își dreseră figurile văroase și trupurile, căscând și trosnind oasele. Apoi își luară valizere și ieșire pe culoar. Jim călătorea acum cot la cot cu mica tovarășă care, înviorată, își reluase zâmbetul de strângărie și timiditate. Fără să-și dea seama de ce, inima lui pocunea cu putere în piept, conștientă de un gând vinovat. Presimțea o sclipire prietenoasă în ploapele piezișe ale vecinei care, deși compartimentul era aproape gol, izitea să se întoarcă la loc. Căuta zadarnic o punte de familiaritate când fata privi cu coada ochiului clișele unui număr din di-dame pe care el îl răsfoia nervos. I l oferi cu bruschețe de teama unui refuz. Ea întinse veselă ca un copil mâna și mulțumi cu un. Merci, galeș și Frank. Gheața îi se lui Jim spartă, dar inima îi bătea și mai puternică, căci ispita cu forțe noi îl făcea să tremure în fața acelor ochi întunecoși, amuzant încruntați, ce urmăreau pozele revistei. Cu cât încerca să alunge din minte imaginea crimei îndrăsnețe ce îi lua contur în subconștient, cu atât sângele hotărât, îi învăluia tâmplele într-o rețea de congestii calde. Cele două orizonturi ale trenului erau acum acoperite în întregime de povărnișuri înalte, îmblănite cu perițe poșai molifților, printre care se scurgea la răstimpuri câte un șanț drept tăiat de apa ploilor. Pereți mari de stângă se ridicau vineți, întrerupând labirintul păduilor și, în curând, un șuier prelung aduse după sine mai repede decât ei fi așteptat, un întuneric rece, aburit și funinginos. Bensna nu un veac și, când lumina străpunse din nou, caldă, dezvăluind blocurile regulate ale tunelului, lui Jim îi trecu un păinjeniș cald peste ochi, iar zvâgnirea ortei nu-l lăsa să-și înghiță saliva. Un fluier și mai acut sfâșie aerul, vestind al doilea și cel mai lung tunel. Domnișoara se repetise să închide fereastra, chemând din ochi ajutorul lui Jim. Când acesta întinse mâinile spre cordonul lat al geamului, întunericul sparsese fulgerător globul zilei și el simți un cap rotund și umer de bil, așteptând între bratele sale ridicate spre fereastră. Îmbătat de întuneric, Jim trase cu putere la piept trupul cald ce-i palpita lângă sine și căută fața. Simți închizându-se pe obrazul său genele ude ale fetei și întoarcerea îndărătnică a capului. Sărutarea, căzută pe un colț al gurii, îi se păru de o voluptate indicibilă. Fără un strigăt, ea și buzele, mângând cu obrazul și cu bretonul fața atentatorului, care simți urechea mică în fața gurii sale și, cu o mână, îl depărtă ușor, până ce, alunecându-i dintre brațe, se pierdu în besna totală. Se auzi un hruit de ușe și, când lumina răzbătu iarăși, fata ședea pe culoar, privind, întoarsă cu spatele, pe fereastră. Câteva vreme, Jim, stătutul vărat de satisfacția îndrăznelii, de rușine și de frică, era teamă de vulgaritatea unui scandal, dar privirea blândă, rădăcită a fugarei, căreia o ușoară îmbujorare și ștersese aerul îndrăzneț, îl liniști și îl înduioșă. Își dădea socoteala că trebuie să repare impresia faptii prin scuze prietenești și amabile și să profite de violența consumată, făcând cunoștința gingașei victime. Curajul însă, de prea multă deliberație, îl părăsise. După un răstimp, poate jignit de această rezervă mai insultătoare decât agresiunea, capul cu breton mare pierit de pe culoar și gim rămase pironit locului, privind distrat zarea. Culmile munților, aci pleșuve, aci împădurite, se un încetul cu încetul, coborându-se și valurindu-se în spinări de dealuri din ce în ce mai puțin cocoșate, în vreme ce prundișul lat al prahovei se lărgea secetos. Catargele sondelor negre rămase rândă și o câmpie netedă, acoperită cu un porum crud și pipernicit, ruptă pe alocuri de pârloage. Stârpi cel din urmă pitoresc. În fața chitilei, cu împățișare de graj de cazarmă, lumea a început să scoată bagajele pe coridor. Jim își luă trenchcotul pe mână și ușoara, unica valiză, și când vagonul intra în umbra și larma hamalilor albaștri din gara de nord, care se repezeau pe scări chemați cu strigăte energice, Hamal! Hamal! Sări toate treptele deodată și se amestecă în mulțime. Capitolul 2 Casa cu moli. Ion Marinescu, zis și Jim, fu lăsat de trăsură în fața casei preistorice din strada Udricani, pe vremea când lăptarii colindă curțile cu bidoanele, iar împărțitorii de jurnale înfig universul în clanța ușii. În huruitul roților pe caldarâm, o femeie bătrână lăsă din mâini un cotor de mătură cu care strângea frunzele îngălbenite căzute dintr-un dud rămuros. Era Baba Chiva, servitoare bătrână a familiei, păzind de peste 30 de ani acel Herculanum acoperit de lava anilor. Când Jim împinse poartea scârțuitoare, Baba își desfăcu masca miceniană într-un râs mut până la urechi, și alergă șchiopătând în chip ridicol, din cauza pantofilor bărbătești pe care îi purta, să ia din mâinile tânărului valiza și trencicotul. Veniș! zise ea prostește din buze scuturate de convulsiuni senile. Veni! confirmă Jim, ascunzând sub asprimea vorbelor și gesturilor emoțiile oficiale. După acest scurt dialog, baba porni cu lucrurile spre fundul curții, urmată de Jim, care observă întreagăt schimbările. Ușile și cercevelele caselor erau vopsite proaspăt, dar pentru că crusta cea veche nu fusese arsă, epiderma groasă a lemnului se măna cu coaja pomilor bătrâni. Un nuc mare de lângă gard fusese tăiat, ceea ce explica aerul de goliciune al locului. În dosul nucului, pe un loc viran plin mai înainte cu troscoți și molos de la o construcție dermată, văzut straturi regulate de zarzavați și cozile drepte și verzi ale cepelor. În sfârșit, pe dâmbul de pământ dinspre fereastra cu grătara a unei case vecine, pe care odată se tăra sălbăticită o viță de vie, zări împletitura de șipce a unei bolți pe care atârnau lugeri mari încărcați cu ciorchin de struguri. Aceste reforme îi se părură anacronice. Baba Chiva, vicindu-i gândul, zise din mers. Astea domn Popescu le-a făcut. Urcară două trepte de lemn elastic sub cel din urmă baldachin de tablă, trecură printr-o sală austeră cu lăți și cufere mari de-a lungul pereților, apoi intrară într-o odaie semi-obscură. Un aer stătut, mucegos, amestecat cu adieri de naftalină și paciulii, înțepă nările lui Jim. Baba smulse hârtire albasă de la geam. Lumina alba dimineții ilumină interiorul, descoperind suprafețele împulberate ale mobilelor. Un păianjen, speriat de vibrația neașteptată a aerului, își dădu drumul pe un fir în dos unei perdere de dantelă. Baba dădu să iasă în grabă spre a vesti pe cei ai casei de neașteptată sosire. Dar Jim o opri, voia să se liniștească de călcătura metalică a trenului și să-și cultive în singurătate sărutarea din tren. De altfel, exclamațiile de revedeilor, interogatoriul lung al sosirii, îl înspăimântau și dori să-și găsească mai întâi o formulă sufletească pentru toate acestea. Ceru dar apă proaspătă cu recomandația de a fi lăsat apoi să se odihnească până la prânz. După câteva minute, baba aduse pe o tavă o cană de sticlă cu apă, câțiva șorchini de struguri, trei prune și un măr, pradă făcută lare pe repezeală în grădină. Un pisoi alb se strecură prin între deschizătura ușii, frecându-se cu spatele de piciorul babei. Truți! Făcu aceasta cu falsă autoritate, luând totuși muța în brațe. Apoi, fără să fie întrebată, dă du drumul unui material informativ ce-i tremura de mult pe buze, descoperindu-i știrbenia dinților. Ăsta e Pufi, nu-l cunoști, a venit pe urmă singur și n-a vrut să mai plece. L-am dus de două ori pe Dan, învelit în sac și s-a întors și ne-a fost miră să-l gonim că tocmai a murit negruțul călcat de automobil. De-am plâns din cauza lui." Aci ochii babei se umplură într-adevăr de lacrimi. Și Zizi s-a făcut ca dracu, ca a căzut pe coș și s-a ars de fum. Baba își arătă gingire într-un zâmbet mare. Că tocmai voiam să scuturăm prin casă și să zugrăvim, că știam că o să vii, n-am putut. Că a căzut și și-a scântit piciorul cu Ana Lisandrina și a stat în pat o săptămână. Și a murit fata lui Dumitrescu din Colț, pe care o ști. Jim nu știa de nicio fată. Și mâine se cunună la biserica Udrican băiatului Tomescu, care i avocat. Și dacă știam că vii așa de vreme, făceau cu coanele dulceață, că au fost poamele ieftine, dar cine a știut? de astfel, baba scotocea de zor prin buzunarele șorțului, din care scoase în cele din urmă câteva obiecte pe care le întinse lui Jim. Acesta le luă obișnuit și constată că erau un crâmpei de creion, un condei de piatră pentru plăci de ardezie și două penițe ronde. De pe când era mic, baba Chiva aduna cu ochiul ei de uliu fel de fel de nimicuri, dăruindu-le și continua să facă aceasta și acum, fără considerație de vârstă. Jim se prefăcu, deci, foarte interesat de evaluarea obiectelor și le puse pe masă spre mulțumirea babei. Când fusă iasă, aceasta dădu semne de sfială și neliniște și, scoțând din buzunar o hârtiuță galbenă, o întinse lui Jim cu mici râsete înfundate. Uite," zise, asta am tras-o pentru dumneata, fără știrea cucoanelor." Când Chiva târât ușind ușa după sine, Jim privi hârtiuța și constată că era o planetă de tânăr. Întinzându-se pe patul de nuc cu ciubucuri mari și suluri roșii peste macatul cu ciucuri, privi rotativ bătâna încăpere. Același gardirop, masiv de nuc în linii severe, a cărui coajă descheiată pe alocuri se umflase în bășici, scrinul de același lemn pe care se aflau mereu cele două sfeșnice de argint aburit, ceasul cu muzică, o pisică de teracotă și un măgar de pâslă care clatină capul. Oglinda bună de Veneția cu apa ei verzuie lividă era împănată în partea de jos alamei de culoare argintului, cu fotografii vechi, spălăcite, pe carton și reprezentând domni rezemați de fotorii de catifea, cu barba stufoasă rotunjită scurt pe sub barbie, cu cilindru și cu redingote și pantaloni cenușii căzând plin de încretituri pe trup, precum și doamne în malacoafe atenuate cărora bluze bufante la mânecile le sugrumau talia și le acopereau tot gâtul, închizându-l în marea grafe de os sculptat. Un album cu pagini groase, aurite, învelit în catifea roșie și cu balamale de argint, conținea o altă colecție de fotografii. La fereastră, între perdele, o masă de nuc dintr-o placă groasă ovală, susținută de patru picioare de leu, era acoperită cu o combinație de petice multicolore de tafta și mătase legate cu broderie. În sfârșit, lângă ușa cu canaturi prea înalte, dominată de un fronton grec, Soba de zidărie văruită cu coloane ionice și ornamentații bombastice susținea mereu pe mensola înnegrită de file de fum prelinse prin ușa de alamă un mănunchi de pene de paun. Cele câteva fotolii de lemn lăcuit în negru, cu prea multe protuberanțe ornamentale și îmbrăcate în pluș roșu, se arătau mai atinse de vreme. Arcurile descordate lăsaseră grop mare în mijlocul lor, Părul plușului chelise pe unele porțiuni și picioarele se mișcau din încheieturi. Mirosul caracteristic al odei deșteptă toate amintirile lui Jim. Era o duhoare închisă de cireș, mucegăite, de butoi băhnit, de salpetru amestecat cu bale de melc fără casă, de lemnărie putredă, de șoareci, de gândaci striviți, de stofe alterate peste care plutea adierea parfumului de paciuli și naftalină. Jim covorâ din pat spre a pipăi lucrurile mai de aproape. Luă în mână ceasul de pe scrin, prin sticla căruia se vedea în fund sulul cu acea al muzicii, așezat în fața unui pieptene de oțel, întoarse cheia și răsuci o limbă pe cadran până ce un flutur auriu început să fâlfâie sfârâind pe loc. Apoi, clarificate de lemnul uscat al mobilei, sunete mărunte metalice începură să picure în ritmul unui vals de Strauss provenind într-o orchestră liriputană ascunsă undeva printr-o galerie de cari și compusă din lire cu coarde de sârmă subțire, ciocânașe de sticlă și talgere ca fluturii de ie. Dulcele cântec metalic era cu atât mai melancolic cu cât părea îmbăluit într-o raclă mică de cristal, îmbelit în scamă și paralizat în rugini. Cu urechea lipită de lemnul scrinului, Jim ascultă vrăjit arhaica melodie din ce în ce mai lentă, până ce ultimul clinket muri într-un scârțuit de greier. Apoi trase un sertar al scrinului, din curiozitatea ce o avea întotdeauna de a scotoci colțurile casei. Văzu pachete de rufărie inactuală, păstrată acolo dintr-un spirit de conservare și de ordine, cutii cu jeuri și cu dantelă neagră, Peine destruți, nasturi mari de os îngălbenit, mânuși de dantelă fără degete, totul ars de prea multă ședere cu tendința de a se preface în scrum. Desfăcu ușa grea a șifonierului și un iz de postav mucegăit năvăli în față. Hainele aflate acolo nu aveau nicio rațiune de a mai fi conservate decât doar pentru un muzeu familial. Mantelele de stofă deasă, croite în chip de clopot, corsajele de tafta, manșoanele de astrahan, toată hăinăria aceasta vetustă intrase de mult în putrefacție. Un colp sclipitor ploa mărunt în dunga luminii și niște scame mari cenușii zburară deodată. Erau moliile. Jim strivi una în mână, prefăcând o în polen. Abia atunci băgă de seamă friabilitatea stofelor, carbonizarea lor săvârșită lent în întunecimea dulapurilor. Identitatea țesăturilor cu fluturi era așa de perfectă încât el se aștepta ca tot conținutul șifonierului să zboare afară într-un roi de moli argintii, lăsând goală racla ciuruită de cari a hainelor. Totul părea acolo mâncat de moli, până și valsul din ceas și Jim, simțindu-și uscate de fluturi pulverizați, deschise geamurile de perete. Această îndărădnicie de a cultiva în umbră obiectele decedate era caracterul esențial al familiei, compusă mai cu seamă din femei bătrâne, mai toate celibatare, dar strânse printr-o solidaritate de speță sub același acoperământ. Existența lor se scurgea după un ritm secular și cu nuanța unui provizorat ce avea în vedere epoci viitoare de prosperitate, niciodată însă recunoscute. Dacă mutându-se cu lăzi mari de sticlărie și obiecte casnice și mobile vaste și grele se așezau în mijlocul noii locuințe, ele, socotind aceasta ca o simplă tranziție de câteva luni, lăsau lăzile nedesfăcute, mobilele aproape îngrămădite la oaltă. Dar treceau luni, treceau ani și apoi decenii și oamenii și lucrurile prindeau mușchi pe locul unde căzuseră și schimbarea veșnic visată nu se producea decât dacă ruinarea casei silea pe locatar să schimbe domiciliul pentru alți 30 de ani, tot așa de provizorii. În chipul acesta, sălile, pivnițele și podurile erau tixite cu lăzi și cufere pline cu argintărie cocrită și farfurie englezești sparte, de acelea împodobite cu grațioase vignete negre întuși, reprezentând lacuri, porturi și castele, cu pahare grele de cristal, șlefuite geometric, cu sfeșnice, alămărie și arămărie. Tingiri și tablale de aramă rugineau pe sub paturi și perne mari de fulgi, stratificate peste cufere, râncezeau de igrasie. Din cauza umezelii și a apei de ploaie prelinse prin tavan, Obiectele de metal prindeau cocleli verzi, cleioase de fierărie arheologică îngropată în lut. Pânzeturile se îngălbeneau și se destrămau, păstrând intacte îndoiturile, jilave și mucegăite. Pentru a scăpa de uzură lucrurile destinate acelei ere ce nu venea niciodată, femeilele sustrăgeau pe nesimțite, așa încât încetul cu încetul dispărură cele mai însemnate efecte casnice, Luând drumul mormintelor retrușce din sările întunecoase, pivniță și pod. Hainele erau înghițite de sertare, nepurtate încă, dar conservate cu strășnicie ca piese de carnaval. Ridicule și anacronice. În această casă cu noțiunea timpului alterată, alimentele urmau soarta lucrurilor dure. Familia simțea nevoia de a păstra nutriment pentru secolul anonim și dosea în acest scop ceea ce părea mai de soi, imitând pe egiptenii care puneau alimente în mormintele faraonilor în intenția de a-i feri de foamea postumă. Când Jim deschidea din curiozitate ușa unor dulapuri uriașe ascunse prin magazii, găsea îmbălsămate în aroma de chimen, chimion, nibahar și scorțișoară, Diferite piese alimentare datând din ani greu de precizat. Brânzeturi desicate, de tăria cremenii, fripturi osificate, cozonaci pietrificați, asemenea pâinii mirenare aflate într-o piramidă, borcane cu miere prefăcute în ciment și dulcețuri complet carbonizate. Înnecat de pulberea stofelor, Jim închise ușa șifonierului și strivi două boabe de strugure pe cerul gurii. Sub impresia de răcoreală acidă, se simți întors iarăși la aerul proaspăt al prezentului. Luă o hârtiuța babei Chiva și citi pe ea acest oracol. 2. Planetă de tânăr Te gândești cu stăruință la îndeplinirile tale de a face o afacere mai serioasă și mai bună. Dar ideile tale sunt bune și vei reuși. Dar trebuie să te stăpânești a te lăuda printre prietenii tăi, căci sunt câțiva din ei care nu-ți binele și dușmânia aceasta o au pe tine că le-ai dovedit de multe ori că ești mai capabil și mai deștept ca ei și vei trăi vârsta de 150 de ani și vei lua pe fata lenuța. Cu toată conștiința și retenii prezicătorului care titluiese cazul sufletești universal valabile, Jim se lăsă furat de ispita superstiției. Oare nu este cu putință, gândea, ca o anume conjuncțiune de astre să determine din leagă în traiectoria vieții? Oare întâmplarea din tren și prezența neașteptată a acestei hârtii galbene în mâinile sale nu aveau toată semnificația unui oracol? Rechemă în minte ochii rotunzi, speriați și nările tremurătoare, Casca neagră de păr cu breton și plăcut să o știe, oricât de absurd era lucrul, a sa, prin hotărâri zodiacale. Micii genunchi de fii ar fi lucit foarte frumos pe patul cu macat roșu. Mâinile subțiri ar fi tras febrile de mânerele tuturor sertarilor, spre a oferi ochilor mirați și veseli priveliștea vechiturilor mâncate de moli. Și el, Jim, ar fi ridicat-o pe sus, îmbrățișându-i fluierele picioarelor pentru ca ea, curioasă, să măture cu părul scurt praful de pe dulapuri în căutarea nimicurilor colbăite și ruginite. Se pregătea tocmai să plimbe prin o daie povara închipuită când ușa se dădu de perete și în cadrul ei apăru zâmbind prin înlăcrimarea ochilor mici și speriați mama sa căreia însă, dintr-o răceală protocolară obișnuită familiei, el și toți îi ziceau numai tanti Magdalina. Jim o privi cu milă ascunsă, repede, sub o mască de indiferență și afecțiune respectuoasă, căci trupul scurt și bombat cu demnitate se împuținase, iar cărunțeala mai accentuată a părului, abia ascunsă cu fund de lumânare și zbărcirea unui colț de buză, vesteau senilitatea.